dhe ka bërë të obligushme për, për, për i tharët e ti i diturin. Kam betë endë që ka të flizit për këtë tim. Andaj, unë nuk dëshërëj që të gjitha emisionet tona të jenë për këtë qështje. Nga se, pa dëshëm, kemi ni shumë për qëfarë të flasin. Mirë po, kam pasë dëshë që dhe sonë të melenë Allahot Asgjel, të plëcoj edhe një bëshëllëk që ka të bërë me këtë tim që melenë Allahot Asgjel, të jenë të mjaftushme, tri emisione për këtë përgjigje, që ka thot feja për diturin, thot këtë, këtë, këtë, që kemi thonë dhe në më tani. Në emisioni kaluar, kemi qenë duke fullil për diturin, gjithashtot për atë që thot Allahu Gjallahu A'la për argument e shëriatet që e vlerësojnë djenë, për fjatë e pejgamene sër Allahu A.S. që e vlerësojnë djenë. Më dje, kemi shpaluësur edhisa argumente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 e pa do bishme, nga aspekti i përmbatës e sajtë. Por mund tjetë e dëmshme, dhe pa do bishme nga aspekti i ndikimit e sajtë e kaj që e bartë. Andaj dikush mund ket të ketë informatat e sakta, të shëndusha, të vërteta, mirë, por mund të ndikun nga e dhije. Andaj mund tjetë një përcels i dhijes, një bartës i dhijes, por ju edhe aj që ka përfituar nga e dhije. Pra ndaj shesë, sjelët e ti, besimin e ti, veprat e ti, mendimet e ti, botkuptimet e ti, gjitha këtu jenë, në mësë përpudhje, në këndërshtime, atë që aje përmungadija e dobishme. Edhe kjo është dobije pa dobishme. Dobije e nëzën është dobishme, por për personit caktuar është e pa dobishme dhe është e damshme. Sonë dhe të të të lasë edhe për një aspekt të caktuar që ka të bërë me këtim, e që mund të filojmë kështot me lojët editoriës. Dikush mund të thotë... <coughs> Dikush mund të thotë... <coughs> po, na e kuptu vlerë editoriës, po të na gjithë djetarës së mbohëm. Ka njerë që... Po shamullë është traktaraj, djetarës së mbohët. Ka njerë që në nëpunë, së dikonë nëpunë, është punëtor. E gjithë të të mbetin të përjashtuar nga këto vlerëa? A këta shmune më mërë dhije?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 Kur ata poshojnë se të tjere që nuk kanë dhije pa avancëon më te për se të dishme. Nuk e këtë gjithë konë, ka përrashtime, elhamdulillah. Por me gjithatë, me gjithatë, rraset të kësaj dukurijet e shëmtuar janë në shtimë e siper. Ku favorizohen njerët e pa dishme, nda njerët e dishme. Ku në pozicion e njerët e dishme, ekspertave, profesionistve,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 Qëfar të mërmenja, a lehot t'i bëtë Allahut shak në adhurim, apo nuk lehot? Ha, nuk e di, nuk e më në hoqë, nuk duhet me kënë hoqë për këmë ditë këtë. E kemi obligim me ditë se Allahut nuk lehot t'i bëtë shak në adhurim? Në qofë se për shambull, dikush në pyjtë neve. Qëfar të mërmenja, a ndëgjen Allahut gjellë gjellë ujë? Gjillës qka den nga kresat, gjithë gjë Allah ndëgjen, gjithë gjë?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 ku shtë besimit qëta tjerë? Në qka këj obligim e besu? Kështë obligim për jështët kënjere. E nalë dikën rrugë dhe më e pyjtë. E mund tjetë doktor Shkenca. Mirë po, e ka obligim dhe këtë më dit. Mund tjetë e kimist, ekspert i fizikës, mjekë, sikur shtë dhe ashtë, mund tjetë trektar. Këtu nuk miren parasysh profesorit dhe profilët. Obligim e ka këtë ndajalog në gjele uala. Çdo kur do të jap llogari për kët lloj të turistë. Ai shikoi. Nuk është feja veç valla, uh, më thon uh, babën e kompas haxhi. Babgjyshi jamu Falkë valla. Ajo, por ta dëshmu për katrin ton Islame, duhet fillimisht ta dëshmojmë me dije. Dhe dija që na duhet këtë rash, është kjo që po bëhen për ta. Nuk duhet kë të fen me dij dikush për me dëshmu se musliman. S'u ne ding të kur kush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 Obligim me dit. Obligim e kimi e dit. Cëllin mu nginojnë muslimant. Qa Ramazone, a ja, mirë me nginua, se vapa, barë që me nginua. Këta, e kena obligim me dit. Se barë që është ma gjiru. Barë që obligim më Gjart, më u falë. Qërë të më dëshmë. Hagi me dit. Se, qa hagi? Së po thëmë reglët e detajzuara. Për shemë, nësë dikur nuk këtë nëhera fatë, qëfar vendimi ka shëriati për këtë punë. Së po thëmë kët Mir po hodhë skor. Hodhë vizita e Çapës, nuk u caktuar se shkojnë Hagjë lirë atje. Kaq blis pa ku me dit. Çka është Çapja? Është pija e Zotit që kanë lutur Ibrahim me Allah, musliman kthehen 5 herë në ditë ka kibla, ka Çapja. Kjo është obligativë me ditë. Andaj, kjo është obligim të raportë me alojet levala. I cikën në zonë raport me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është obligim me besu Allahun xhel levala. Dhe me njohë këtë besim, për aqë së në mundësën, të jetë këtë besim i pranuar të ka Allahu Celle ve Ale. Kësë një nuk edin, Allahu Celle ve Ale, addin qësëka. Qëka besim? Qësë i dhëtë, e besim më laikët? Qëkahen më laikët? Përgëmbertë Allah, qëkahen këta përgëmbertë? Qëbë ligemi dhëtë, Ditë në gjykimit. Libra të Allah që i ka zbit. Para ditës e gjykimit. Sa libra Allah i ka zbit? Sa? Libra të mëla? Katër. Jënë të mëla. Pas të e kaftetushka. Që Allah u ka zbit që na nuk din për to. E kemi të vratin. Që i ka zbit Musa ut Ali Isam. Apo e kemi zeburin. Që i ështën Davudit Ali Isam. E kemi ingjilin. Që i ështën Isa ut Ali Isam.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 që obligim e ditë ka deri në Allah Gjellewala, se Allah ka caktu gjirat, nuk ndodhë ku gjera steshë për Zotin këto. Allah i ka caktu gjirat, që ka nënku pëtë në caktimi Allah Gjellewala, shkorti me shë dy fjallë me ditë, obligim është. Ndë e këtu gjira, e lëmplikativë. Sikur se ka në artë renditurë në në haditë në Gjibrilit, a.s. Kur ka është e këmohamedi sësënë, ka pëllu që ka është besimi,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 të gjërështë Ramazanin, të japër dhe qatën, dhe të shkash në qaba. Këtu e në kusët e islamet, bazër e islamet. Dhe përri qëka është atër i hësani bë mirësia, kulë mi i fesë, dhe të adhërështë Allah në gjëlle uala si kur të ashash. Gajse dhe pëse të nuk e shëhtë, atë, ajtë shëhtë ty. Kër shkaj, Muhammed aso bi thasho këtë ti, e të drunë e meni sajlë, e dhe nj tanë nuk e di tha ishte gjebrili jaa kum li uallimukum dinakum erdh tu amsan fen e juaj atë të gjithë që diheni se jeni pjesëtar të fesë islamë musliman është obligim këtë gjë na bë dit nuk do të për këtë shkolla pas saq la ilahe illa allah çka la ilahe allah sikuz e kemi thënë çka thos pia për shahadetën Kemi fola t'jen ka se, obligime kemi Allah, al rejë, me ditë për Muhammedin sënë Allah e sëllëm. Sa njëtë nuk dinë këshu Muhammed e Reisat osa, me besojnë të. Për që ha u ardha njëri, që ka dasht e këtur marë të nëmë të tukë? Kërë kemi keme ditë? Me ditë një të të rifjallë nga historija ti, ka jetë ati, bërë që keme ditë? Ku ka jetu? Apo? Që ka jeshë pallë? A u dalë nëherë për i venit vetë, dikur me shkua su dalë, a ka për një shpërngulje. Ta shkina në pragë këtë muajtë Muharram. Higjireti. Që shpërngulë Muhammedi Sasam nga mekja në Medina. Sa so, ka qënurë Medina. Lufta që i ka pobë, bërë spakur një 2-3 me ditë me, me, dit me përmenë. Ka luftë më bedërë, në, në hodë. Lufta të tira që ka bo, i ka pobë Muhammedi Sasam. Dhe që ka përsa me ditë? Në cëllën mosh ka vdekë kto e kim obligim me zupo, të të më që, dit e te tjera se du tash mi mcerzu po dua te them se kto ne obligim me dit pariz do kent a nuk arse tot di kosvallo un zon tumon me kimin skon vakt hoxh bo bo kjo nuk kom hoxh ka se te ne faz ke tsej nes menon ca qi falet hojha hoxh hujj. jo hoj nuk orta qi falet ai qi falot musliman ai ce din shahdit o musliman ai ce din qi shfalet namaze ai ce din short islami et imanete ajo është musliman është ai hoqë diçka tjetër atë do të vonë dhë hoqë njëri që vetë pse falmi on hoqë kjo është tersë gavam do të them që këtu e kemi obligim një mësu atash dalim tek pjesa e dytë diturici kemi obligim por jo të gjithë jo të gjithë kategori e caktuar njerëzve këtu mund të ndajmë këtë në dysh ajo që ka të bëjë me fen dhe ajo që ka të bëjë me shkencën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 Qa është halal, qa është haram, që është bëhet trektia, që është hepët zëqati, që është logaritit pasurija. Oblikim e ka. Këse ka oblikim ajë qësër trektarë. Kase e ka pun të veta. Po trektari ka oblikim. Omeri, radiallahu, ta'ale, anhu, ka do në treg. Edhe ka bo përvim trektarëve, atën treg. Në qështë të kështu të ndodhë, qëfar është vendimi i?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 Ne duhet jetë një kategoria njerëzve që e lërguen këtë obligim nga pjesë e mbetur njerëzve. Kësot e të në fardu kifaje. Obligim që e kry një grupi njerëzve e lironë në pasajt e tjerat. Shë ka, në qëfë se s'ka mjek me një shëqiri, krejt ata Allah i dhenën. Në më shabu mjeku. Qëfë se s'ka trektar, e njerëzve duhet trektia, krejt kanë mu dhenu që këto që njërë ka nëvoj për ta, dhe u vështirësot jeta pa egzistimin e ti, obliguot, qështënjëja, ta garanton egzistimin asaj kategorit e njëzve. Në qëse nuk janë, dhe nuhën të gjithë. Shikos që ka si ka rëgurë që të këtë qërën sot bukur, që gjithë do kësh, kemi bazën, që të gjithë janë të barabartë, kejt e din, kejt e din, shatë detin, din më falë, kejt i këto obligimet e sekt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 Ajë shik ka përgjithë me kon mjek. Ose ajë shik ka përgjithë me kon me parsham në lëmin e fizikës, në lëmin e kimisë, këto obligohet që sa më tepër të dinë gajë shkencë dhe që njerëzët t'u ofrojnë shërbime sa më të somat mira. Nëse nëse parsham. Diku është domo bo, ne përgjithëse këtu. Ta tashm ka filluar shkolla mësën vë që ka thëtë shkolla, aso me kry një notë, por është i pak kvalifikumi, paftë. Pa Thejme se, në qovë se je i pak kvalifikuar si duhet, je i paftë pa për pa të shërbjër poplët, ti nuk e ke kry obligimi që rduhet, ki më dënu të kalogje e, e lehojnë, nga se njerëzit, njerëzit kanë shpesu në tynë këtë dretimë. Kështë do koftaj? Hojgjë më u bo. Por së është i kvalifikumi, shërbën njerë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 e pasat në njerëzëve që si kurse duhet. Ndë duhet tëmë që litoria është obligative për të gjithë, por pas taj është një nivel teter të që është obligativ, por në këtë obligushmëri marim pjesë kategoritë të sekturat të njerëzëve e që të gjitha këtu ndari janë në shërbim të njerëzëve. Në shërbim të poplët. Ne shalbim te Krisa vit Allahu xhelalu ala. Ana Islami me kat prënd të dijes, me ato vlera që i pam, me ato ndarje dobishme, pa dobishme me ndikim të dijes, me kë ndore obligim, jo obligim, ky është obligim. Gjitha këto ja bë duktojnë se Islami e favorizon dijen. Madje e kërcën në shozni që nuk e favorizon dijen. E kërcën ashtu që nuk shpenzojnë për dije që nuk e respekto njërën e dishëm, si kur që jepam në fjallet që i përmendën më herë. Ndë Allah gjëllë ua all në nësajit e në Kuran, obligan që një grupë njërëzëve të delë të mësën fejnë, një grupë njërëzëve të delë të mësën shkencën, një grupë njërëzëve të delë të mësën mjekësinë, dikur të mësën ate, që kur këthejhen, të i shërben për të mirë pobët të tyre, për nështu ju në thras dhe musliman që tjet më i mirin mësimit e ti që nga shkulla filore dhe e në në i venin më të lartë të arsimit. Tjet i zelëshëm e i shkelqyshëm në mësimit e ti që edhe teorikisht por edhe praktikisht të tregujmë barë botës se si në edukon neve islamit të bëjmë të dikshëm. Islamit nuk pranon njerëz dëmbela, përtaca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 Mendim se zaketat theksojmë adhurim. Me dishka theksojmë me dishka kontriboj këtij vëni, me dishka kontriboj këshëshnie. A e kështu na ka pse Allahu i lë gjallë? A këtë kemi bar që kemi obligim? Dhe ne që kemi marrë për sipër me krye obligim. Ne si o xhallah, ne kemi përblligim që t'i më sa më të mirë është e mundshme. Edhe në dijen tona, në veprat tona, o bar që kemi. Është obligim për hoxhën që para sa shkon liqirat të respekton mendet e njerëve që kanë armë ndëjgu, as përgatit li gjëratën mirë, bukur. Po ka dëllim, dikush e bën më mirë, dikush më, uh, dua të them, edhe ai e bën mirë, pas pa ku të jap mundin. T'i jap mundit. Të, të vrejës e shpërpjekësh mundu që përgatitë të sill informata. Këndot këtu kjo kuptues këtu kjo ka këtë diferencion këtu thotë Allahu ja la wala. Mjeku gjithashtu ka mundësi të i igjishka. Po let vrejës e po përpjekë, po për mundu atë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 Varto ato çka e ofrosh shiris. Ne çu se këtu gjithë funksionojm. Si do të shësiejo. Ollai padyshim se do të lulzojm gëmirë. Kushton ton ista më neve. E dhën një ndivite të shëndosh dhe e dhën një ndivite produktive. Qi nuk është vetëm vetë në ti. E punë ti, ti. i mbyllur vetëm vetën e tij. E shekon punën e tij, interesin e tij. I këndis sa obligime të caktuar ndaj fes, pastaj nuk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 Sigurisht, tash sigurinor në ka shumë, atë që kam u përmend në këtë ritëm, mirë po, un me kaq, po i dha u fund kësaj pjese. Atë parë që është, sigurisht ja përmendo më ert, është është dedikuar, është është, është ndar që të ket një këshillë përgjithësime. Qase nuk kemi edhe ku për trajtime më të thekta dhe të detajizuara, po besoj se inshallah që kemi dashëm të thonë ka arritëk, ka arritëk këjo. Elysallahu xhalewale që ne kemi detyrim të shëndosh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 telefonata nga anë juaj dhe inkuadrimet e juaja. Andaj, kemi në telefonat me një herë, ta inkuadrojmë, urnane. Selam aleykumus. Aleykum, selam, rahmatulloh. I kom dy pjëtje, e pa është ësht haram kjesë mori a thama më vërrim, pa më nështë që a kodë dhe e kurin, edhe në qëfë se nuk e kje domon titullin hëz, e kje obligim me dhëm në thonirit është haram ose së është haram.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 të merë vërimi dhe të cërmënia ti një kahe tërësish tjetër që nuk është e kërkuar dhe përfruar në ato momente. Andaj, femra nuk ka nëvejt e shkonë në vërim, asaj mi aftohet që qëndrën në shtëpinë e saj dhe të pretë atje të tjerë që vinë për me e, e ngushlu. Nësë, vizita, vizita e varezave është diqka tjetër. Kemi në telefonat tjetër? Salam alikë nësë. Alikëm, salam alikë nësë dhe bo tri pythje dhe se po më si e pora është dhe më tonë kopimi që bëhët në drogim oh. pythja pythja tjetër dhe është që dhe menim është maj saksa mu fol dhe më tonë në ngritin e durve a mu fol dhe më tonë a mu fol me, me të këbir a mu fol veç me një të këbir dhe, oh. dhe më tonë me të këbiri për oh. dhe shto oh. dhe pythja e të rritë dhe është të këtë dhe dhe të shumë pa që është zimg të avdekje. A zgodë zimg të avdekje së derin ditën e gjutimit, a zgodë veç për një kodë së të të të të thumë për dresuan njërë bëjtën. Apo qështë kjo nësele? Si përshlim dhenimin në varë apo dhimbjen në dërësat vëdes? Po, hodjë. Kështë zë mëthonë, morja shpiritit që merët me herëtë e merë me ljoqë pëj trupit, a vajtë dhe dhimbja edhe në vormërë a dozonova do drejndite le gjikimet apo vetem po një periudhë shktingë. Po e qartë, qjan. Selamulejkum. Aleikum selam, tullah. Ëh. Pyetja çete është, do të thotë, nëse nuk je xhoj, a lejohet me thon diku që kjo është haram, është a lejohet? Nuk them që xhoja e ka të drejtën ekskluzive që më fol për fe. Po, xhoja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 Jo ta përcilën fjalën e gjumtuar, të shtojmë kuptimet tona e pastaj në fund fundit hoğa mos më një fjalë ditë çka ka thon. Jo këso. Por ti mi besnik, ta përcilën fjalën, nuk prish punë. Me thon një në ndim ti për shkak nga njërë, një analizë, që s'ka të bëj me vendime sherrate hallall haram, por s'e përgjithësimë nuk prish punë. Pse jo? Dhe kjo e kam përmend se si kombinimes hoğa llavorëve tjerë si siçi bëhet për ta nxjerrë një vendim sherrate ngjanë. Por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 Nëse në bostë ose diploma ose aktiviteti që ka marr mund të për shemb vlerësohet më tepër në në në fazat e ardhme të shkollimit, në punësim ti bën dëm atij që ka mësu, kështu se ka kopju. Prandaj haramosh me kopju. E ndaluar me kopju. Duhet të mësu, duhet mu angazhu, duhet mu përpik dhe atë që din, e çat në letër. Atë që nuk e din, nuk e din. Nëse kopjimi është i ndaluar të të pytja të të të të të falja me ngritën e duarve. Kemi fojlë shpeshtë për këtë qështja. Djetarë, istam, nuk janët në fjale. Në ngritën e duarë është sunet. Nuk do kë të këtë qërta bëjmë shumë tragike, shumë problematike. Kemi telefonarë më spretë, pas e bërzim. Po, urdërën e? Si duke, na i ku në bënë halal. Ka pritë dhe rima tani, po në bënë halal, insha Allah. Uh, Andaj nuk do të këtë me bërë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 A dhe në më ndaj që këtë që është duhet jetë pak më e hapër, dhe të merë njeri u mëndime që është binë më të të përnë të, mas të jetë kjo një luftë mes njerëzve, mas të në në vërësotë namazi. Po, urna në? Urna. Selam aleykum. Aleykum selam. Lista, dy tykja ne i baho t'im dhe rumë, mësët. Po, po. Dykja për është, anë në më dëgjojnë dhe zdi, kore të u shkojm Edhe, a këndë një kërët së këtu me kur në ndëgjujnë? Apo është e gjithë mërë? Më Sa e ti i vizitojmë? E ty të të të të të bëjnë me namazë? Dë me thonë, ne që kemi janë namazët, ne mënë bojnë namazët, kësha mënë kënë, kështë kemi qenë të rëzumë. E të shë i falim, dë me thonë, regullishtë edhe së nejë të sënëj, të sënëj, të sënëj, të të të të të të të të të të të të të të të që e kemi ndërgjune për dertëse, që njitën e gjukimit Allah, ordran me lasët me, me i zanën su, me i pshëtsu dhe me të falzët që mund të bojnë, me sënete. A, dhe me zonat, të suanë dhe atu namazë, po vlendur dhe për namazë, të iku kemi të fëllu me do namazë. E qartë, inëshallah merë për gjithë, ashtë me lejnë e allatë të gjithë. Për i mderit, selamu aleykum. Aleykum, selamu të rrë.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 Pekërkon hisën e babës vetë, po djemë të agjalla ve nuk pja japinë. Ashtë haram që ka do në gjyqë? E që artë, në këshë allë atë që mërë er për gjyqinë. Ishim të kë... Mire, kemë një telefonat më spretë, e pas taj vazhdojmë këmbetëm. Po urnëni? Po urnë. A do, do stah ende të dedhen çës? Po, po, po të ndëjojm po. Po, so, po. A do stah, kam interesori për fëmijën e ngaj, qoftë asht çoh momentin. E ai kanon vajzë në vetë shkollës. Edhe grua nuk e lën në rol për jashtë deri raskor, po mënyrë diu planua ti sa e hash kur faktikisht bëjmë asistime gruave të sëmit, kur nalet fëmija di sot të shkollës. Po, qort, nazar të unë e sa e di, fija nuk setë mës në shkollu, në në më mështu, mës të dyu edhe më shkollu sa më ashtu që mundum. Esem e kanonë të shkollet, ose më bulldoj, e shko në shkollet, ose në të zdenë mund më bulldoj, atëherë nuk ime shko asë shkollet. E qartë, në shkollet ta është mërë përgjirë, me në dhimin tonë, në shkollet për këtë punë. E, e më dhirit. Salam alikum. Aleikum, sal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 Në qovë se si ja për i le të sakt, me le në Allah Gjalli Ola, vazhdan pasaj të begatohet, vazhdan të shpëblet, vazhdan të knaxet në varnë ti. Në jetën që quat, jetën e vareza, jetën e berzakh. Këtë kemi obligime më suhe, dhe kjo është pjesë ati obligime që falemë, më herat. Se të vdekurit jetoj në vareza. Jetë që Allah u ka caktuar. Në shë dhimbje vazhdan me pasaj që meritant të ke të so kësë dhimbje. Në... Uh,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 ka thot pejgamberi so yesma'u qara ani alihim and djan krismen ndërllimin e këmbëve të tyre të këpuseve të tyre duke u larguën and djan gjasë duke u largu këta vinën me lajkat më e pyet këtë moment ata ndëgjojnë për fjalë nga ana yun këshilla nga ana i hun por asnjë nga ana yun bëni selam atij e kallzoi atij çina e mira do fjalë sikur se ishin edhe më herët këto gjëra nuk ndëgjojnë ata nuk ndëgjojnë të vdekur të kështot si kurse do të dhëtë ndodhë të këni fatke cërështë, një besut një shkojnë të këvarë i ti dhe i thonë mirë krejt, si si jena krejtë, ka të zëj migës që i rahat i ko djemë të ka të zëj babës që i në ashtu e në hamdu lila ata së një në kështu ta së një në të kështu e e shtu e paku, e pakuin i shumë zuen në kësë një në kështu ata i mënën që kjo është absurd njëri me shku të këvarë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 Këm në telefonat? Këm në telefonat? Urna? Selam aleykum Aleykum selam Aleykum selam Nësë të nësë jarën Ligë me Komatëmë Pa Këm në dhjallë Në këtu dësatë rola Për në në në bërë në bërë në bërë Në bërë në atë Dësë oldetimën të të të të përë në qëzë Asë për Hërin hajnatë të së dhë qërë Në këm qërë në bëngë Bëngë Në b As përdo me mëllon, më as përdo me mëllon. Më më. Në po në film, ata janë nësën pejnalin, ka bëjnë të që? Pa të there e shtina në kërsinit, dhe ta është po në formohet dhe komatë atër. Po? Shatë komatën, përmenu, jëmë të mëllon, po e të ja shkjet, jëmë qëtjë në evojtarët, të kështë të fëkvarëve, dhe përmirë po për une, mësë përmë nërkua na, se une së përmën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 Për këtë sa bëhet për një palc që ne nuk e njohim, nuk e di kush është ai, mendoj që nuk unë për një jam nuk ka të bëj me gjykimin ndaj tij. Mos flet për, për personin në fjalë. As unë nuk jam t'ia kontestoj diku të haxhin ose namazën. Ky njerëz badjo kush ku në haxh, badjo faltjë nëse themi kërkui badjo veqi. Njeri dụcohet për punë të ditë të kallaxhë la xhelalu. Mirë, po nuk lejohet me vozullum. Nuk lejohet me kur njëri pa drejt. Mendoj që ndoshta ky njerëj e parduar pak si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 se këshut e kanë e kanë lejuar dietarët islam. Kimni telefonot Rodost Ornani? Selam aleikum. Aleikum selam ورحمه الله. O Zamira, gjithuna keni sunta. Mir, alhamdulillah, Allahu subhe ve, mir. Mir. Allah të mbrojë, të shohë të na vinë shumë dhe do të kemi bonë fytyrë sku. Falllah, fal. Ë, na injenitorista se unë u thaj zotet, më un preshtim po nai aty, a po? Po. Ë, domo me të shfortunam ozin, të na të të këndisë të ashtë të atizë, në shkurtu ditëja, përte? E do sa me konfirmu dhe jërë, ka në mëndurë e shumë shkurt, atë e mëndurë e pak njëtë, ta që të konfirmu e, a, a, a, a, a, a, a, a e të bëho mirë, a e të bëho mirë, a e jërë. Po, e qartë. E qartë. Alo, shkurtu. Aleikum, selan, arët la vërket. Se e përket, regullat të vëdhtarit, shriati ishtem, duke pas parasysh,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 Pra ndaj përshemull, nëse njështë të kush për mitrovice, dhe shkan përshemull deri në vështrej, nuk thonë njëjtë si kurse kur shkan deri në Prishtinës në Ferizaj. U shku për udhë, u shku të e në Prishtinë, u shku të e në Ferizaj, u shku të e kështu marat. Andaj ata thonë se përsektuat larkësia ullëtarit dhe fitan status në ullëtarit, a njëri që kalën larkësi sa për tradit në vend ti mund tjetë ullëtar dhe kjo dolen prej vend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 Në Kur'anin Muhamedi saullallahu alajhi wasallam Kur'ani nuk ka qenë i përmbledhur. Është shkruar në për rrasa të gurbëve, në për lkuhur, në për drrasta, në për vend e pasaje është përmbledh. Në kuën e Buk është përmbledh. Apo e pastaj në kuën Uthmani te Allahu është shumëzuën në 7 kopje dhe shpëndonë qendrat kryesore të Islamit. Kopjet e këtij Kur'ani kanë përsojmëzuën dre kombëtare, botënuara të njohura që disa njera thuat se është në Stamboll e njera është diku në inventetë dikush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 Kemi në telefonat të rraud, dhe surënëni. Selam aleikum. Aleikum, salam, shumë. Të nështë, a e nëllu, a e as non, as boven, asht, një. Mirë, elham lëllu, qështë jetë? Dhe që ta dhe një tytje. Falë, allo. Onë e jam nëke komprendë dhe me asë nërën, asë bafën. Po? Edhe potentojt ashtë njëtje rastë të ka për puna e hisës në që ka. Po? A kam drejt me i me gjyç për kërkimin e asaj mund që kam takan ose në hemën dë babës tem, po? apo kalon, baba, azvete, po? Po, kalon, po dhumësot, në hemën temin. A kalonë babëj dhe që ka pasurim as vete, po? Pojnë që kalonë, po babë gjyçit sëdë mësët, i ta honë në babëj të rimartin, sa paskaj në ka, hisë. Po, po, mirë, e mërë përgjë një sholë, e mërë përgjë një sholë. Allahu te m'eroj, selam aleikum. Amin. Ë, sot uh, nuk kam prind as babas as nën, akom vetë të kërkoj hisën ë uh, tek do të ata që ka ka mbet pasurinë e babës të ketë. Kur desh njeriu atë në automatizëm shpërndat pasurinë e tij. Çka do të kalon? Dhe në këtë shpërndarje bën pjesë padyshim gatsparet e të mija i ti. Dhe faktë që aji është martu, duke të rrerë, ka pas shpenzime, këzumon që s'kallon kur që mës veti. A ne në qofte se, në qofte se, vërtëtojt se prindin ka lonë pasu një, e ti ka qenë, prone ti, qoft baba, qoft nona, ka dhejt djallim e kërku hisin e vetë. Dhe në këtë dretim nuk bën zullon për kundre zhe, a ti i bën zullon, nuk përdi baba jëtë ose nona jëtë, a kan lonë në qëka, a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 tan moli na boni pyetë moli më parapyrë ti që ka më herët lidhen me momentin e vdekjes. Po. So, për shembull, na kanë ndëgjuar që Muxhahida që, që vdek në çfarë rrugë në vendin e Hindin dhënë në vdekjes. Po. Kisapo sheh me ditë a ka rrugë tëra se të gjithë na ta fuqulën me marr pjesë në lufta. E deshta me ditë ka edhe rrugë tëra për në vdekje, domethënë os mi ndihmë në vdekjes. A qoftë. E vdeshta mi thurit lidhemen një hadith pejgamberit tani thonë që thot kur thot la hawla wala quwata illa billah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 kategorit te të teaterit e njerveve, qe kemi argument per ta se ata vdesin sikurse vdes dheshmori, shehidi ne rrugun e Allahut asoj. Mir po, besimtarit duhet te jet i kujdesshum, qe te ruet çfar po thot moment te vdekjes, apo vdes me shahadat, apo thot la ilaha illa allah muhamadur rasulullah. Dhe nëse ndin dhimbjet e caktuara, mos u shqetësohet per to, qe sa ato dhimbje Allahu qe dela i ja ban pastrim te gjynajve te fundit qe i kan meq te dal para Allahut pa gjynoj.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 kjo është çdo të kemi paraqysht në këtë në këtë çështje sa bëqet a di la haula wala quwata illa billah ka një hadith pejgamberi s.a.s. se kush thot la haula wala quwata illa billah i bëhet shrim për 99 smundje s'ka thon xamrës s'ka përqaktuar cilat por ka on smundje mevon ngatosh mbërzia shumë të adetuar hadith mendon se si kjo është i dopt nuk është hadith sahi do zot nuk është i vërtet sipas vlerësimeve të ulëmave të hadithit por një grup i vogël ulëmave mendon se si këdi është hasan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 I t'hjini me fati në kohën e drejkës përshka kësi që është në më ka përnë Hoxha e, në atë emisionin kam një probleme të do këtë pa, që është. E dhe të është akshanën dhe fati Kazama përnë përnë bja në ashtu të me fatë 5-10 Kazama a ka në e form t'itra mu fatë që është të? Pa, pa, e qartë, e qartë. And... Nëse ke marë përgjitë të Hoxha në emisionin kam një probleme dhe qërë përgjitë e mjaftush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 në kolonë jo më sofoni, jo. Në rregull, unë kam përmend disa herë s'arë më puit për ëndra se un nuk di me komë ëndra. Do nuk di. Jo që nuk dua, po nuk di. Do thotë ëndra i ka padyshim sinalet e veta, i ka mesazhet e veta që njëri duhet më ditë më lexu. Çka, domodin ti ëndr ka çon ti ëndr?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 Assalamu alaikum. Aleikum salam, Abdullah. Ah, po ju ndërva, ç'to, na na 2 javë, në datën 1, në datën 6, në datën 15 kem pas razhdhën në shtëpi. Ah, më kanë mui të shosh. Eh, gjyshja, domethënë ku ne smut, mija e baba i ngon, na, domethënë për zemë a kanë të mësoni baba ka vdekur në banio 4 dëgarshut ata po a kanë të mësoni jo po inshallah dëgarshut po po inshallah e çartësh pyetja e u dham tash merr përgjigjen inshallah me dinë Allah çarkulla në mes të njerëzve një beshtnik u thuosen qofse mbra na 6 mujve e njëjtën familje ndodhi në Durrës dekës atëra për me ndalë kinsë këtë, apo kodit me qëfararë suetimi e bëjnë, duhet me prejnë dhe një knusë, me bodi qëka, këja beset një. Vdekja e njerëzë ndonë me caktimin e laqës e a zëvjerë. Ka njerë mund të akenë, sikur se të akenë njerëzët lindjen të prafërt, dhe vdekjën të akenë të prafërt. A ka mundësi me lindë, për shambull m, b, njonit vla sëdnit mi, mas tri ore me lindë, ë uh, motrus, mos pasuare me lind, miqës, leu me kës ka diçka korrekt. Edhe vdekja kështu mund të mendot. Edhe vdekja mund kështu mendot. Prandaj vdekja një pasnjeshme, tantor të familjes që kanë vdek, domrënë një mujë. Kjo është me në seriaz, më çaktim në dallajë lavra, nuk ka ndonjë mesazh serioz që ne jo, duhet të shqetësohemi për tose më shënkon këta njerëz këqija ose familje keqe jo kështaftë. Ne duhet ta mosim vërtën ton sa i mi, mirë, i keq. Uh,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 që suash që të këtë njeriu përfundim të mirë, që të vdes me punë të mira, që vdes lark, gjunave, haram, i të vdes larg gjinave haramve, munsi të penduar tek Allahu Xhela uala, beshadet ngojë kjo është shaj e vdekjes të mirë. Dhe nëse diçka nga këto shajë na i ka munguar tek dikujt nga dekurit ton, të mundohemi që me dua dhe me lutje për Allahu Xhela uala që ta falë dhe ta mëshiroj, ti ndihmojmë atin në vendin ku ku ashtu. Kjo është çka mund të them për kët për këtë pyetje. ë e kemi pasë dhe pëjtje të shumëta për mes SMS-e që kanë ardhë, duhet të lezër njësa për tyne, a duhet me ilshu brillat në tokë kurimin në sejtë? Jo, përgjëmërës sasën ka ndalu që njeriu, kërë të falet i përëngjanë qenit, dhe qeni ilshën, dhe dhe dy, dy gjumëtyrët e përpar me ilshën tërsisht në tokë. Andaj, në qofë se jene orduar, që mos të i përgjasojmë qenit namaz, duhet që ti ngrenin br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 Nuk mund me ndalë dheke në asë kosh. Allah dhe të kulli e të wëfakum melekul mauti ledhi hukki labikum. Thuaj, u e merë shpirtin juve me leku i vdhekes, aj që është i autorizuar për këtë qështja. Allah në ka autorizu këtë punë. Me leku është i autorizuar për këtë qështja për të marë shpirtin. Dhe ka marë fondë këtë punë. Më nështë i krejtë një kopet delishe e pulash me e prej dhe përsi këniri ka me vdheke.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 Kën besut një së bënë besun këto. A da duhet të më që, këtë që është e ndaluar dhe nuk bënë me ebo. Andaj e ke pranu edhe vetë, se me thirë knusin të kanë dhekë edhe dy dhe dhe antarët e të familisë. E jonë është me bo doa, përta Allah e më shiroftë, edhe mu pregadit edhe dhe dhe na se e mune me ndonë e si me dhekë. Mu bo gati për dhekë. Kë është obligimi jonë. Tjerat, mund të jem besut një, Allah në arrujt Allah ju shpër bletë për të skjarimit që për në jetëni. Unë jam Ahmet i prepehes. Allah o të ru të ahmet e shpër bletë të ty. Uh, Deshta një skjarim për punë këtën e magjistar dhe si që është burdushi e pa. këto qëto se hire tjera si bujnë asit. Kështë të mutë me nga pasve gjimi lirën e këta? Po, po, inshallah, po, po, inshallah. Selam aleikum, për një bërë. Aleikumussalam, vartollah. Uh, për magjistarët kanë full pak mahere dhe do të klasim inshallah qka të të feja për magjinë e për të punë në Tardhme, Melenë, Allah Gjelleola, me radhë, se duke të kemi një telefonat, po a i nëkuadrujme dhe këtë telefonat pas e i vërdu me pyjtje, urdani? Dove në kunutit. Si? Dove në kunutit kërë në këtë dëmë, që po? si të forët një atë fja. Dove në kunutit, po e qartë, e qartë, inshallah merë përgjigjët nda ishëm të gojë për magjistarët, parë që, qështë që emni ti, qëfarë është emni ti, kush është taj? Magjistarët janë kategoria më ndyrë e shëqenisë, më e keqe, më e dëmës më shëqenisë. Por që fatë kësit njerëzit, shkojnë një besojnë, dhe që fatë kësit njerëzit, shkojnë kërkojnë të ka të shërim, të ka të nukëshërimi, të ka të smunja, të ka të musibetit e telashja.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 Këtë manë Koran në dore, bëndi që ka këta nuk unë, nuk unë mështë në manë kërë. Pardu e të lutëm Allah në në nga shirë e tjune. Të kape për Koran. Wallahi, këta njerëzë dalin në, në, në, në, në hapsirë, dalin, dalin në, në, në, në, në, në horizont shfaqën të këtë njerëzët, kur mungën dhia, dhia që fulla maherët, që njerëzët e kanë obligim me një ofë të Allahën aso gjellë.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 Nuk kanë mundësik të më përhap ideologjinë të tyre të ndyrë e të devjuar mes në njerëzve. Ata keqpërdurin halë njerëzve, mashtrojnë njerëzit, dhe njerëz kër nuk kanë më bëroj që të ruen, binë viktima të këti mashtrimi. Allah në rrët pështjerit tyre nëpi, i një rantës njerëzve, Allah gjelarë nga uzoftë, nga vedisoftë, që të ruen mëzbëm i viktima të këtyre në matrapazve dhe keqbërzve. Salam. Shani po, Allah, fal. Po. Po. e fundit personi të urdëruar Alo Urna me nomë me nomë Jo po të ndesë ndalo nikim Aleikum salam Jeshani ti e gjithë Po la fal Ditën e Qiametit Po shtëpika ku mund të lëj Ditën e Qiametit Ditën e Qiametit Po Ë qartë ë qartë ë qartë e qartë Allah, që Allah do të marrë përgjit tashme, e izen Allah, tashme mërë përgjit tashme. Thotë, nëse vdes një antar e mërë bereqetin. Gjitë njëri që i vjenë këtë dunja, Allah Gjellore ka caktu furnizimin dhe ka caktu që të të këtë bereqet. Ka një njërin nga mirësia ati, nga dëveçmëria ati, bënd që a jesh për jepas bereqet me konë me të fillume. Po është e vërtit që kur Dhe vërdas dikush mund me mu paku bereqeti, mund me paku mirësia, mund me paku rahatia. Nga se Allah xhen lewala, zbret bereqat, zbret rahatin, zbret mirësi dhe mshirë në mes të një familje kur aty ka dikush që për mend Allahun dhe fal Allahun e adhuron. Kur ai shkon, nuk kanë me pas kohë të gjatë. Antarët e familjes do të më bojë sikur sai. Më ndiej ruktë të ti, me qel Kur'anin mës ti. Me mora bes mës ti.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 S'ka kush e Fondyra Allahxhëllëvara. Udik, udik filonë dhe filonja. Tash vetëm me masën e kush, ata që vesh an kohën një me, njëmu. Ska Andaj, nuk me pas koh. të kopraca, hajia ose ku ngjall, shpenzojke. Allahot ke bereqat. Udikaj, umshël drejsh benzimit, kush li euro si jap kujt mendihun. S'ka bereqat? Andaj në kornë pas ku, mund të kurmësmuk të bereqeti. Pësatë ata të kçi e një kopraca erë larg rrugës Allahxhëllëvara. Po në çoftë ata njëkë rrugën e babës të tyne. Vllahu të tyne.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 telefonin e fundit që ishte personte ditën e kemi të kurrin në shpirtat. Shpirtat ditën e kemi të rin trupat tyne. Nga Sallallahu Jelleu Ala këtë shpirt që e ka të kemi tash trup kur vdesim ky shpirt del. E trupi dorzo tokas. Trupi pastaj bëhet dhëj. Allahu Jelleu Ala ato etë të, të shkapur dhëdra, të shkatruara. Gjithatë Allahu Jelleu Ala i rin mbledh përsëri dhe rin gjallë njerin dhe rikthën shpirtin trupin e të vdekurit. A dallojeve ora thon surën At-Takwir, "Wa idhan nufus zujjat", dhe kur shpirtrat të bashkohen me trupat e tyre. Andaj shpirti sipas te Kur'anit, as shumë ajëve tjera të ditëve, kthehet në trupin e njerut. Në njeriu kthehet në formën sikur se ka vdekur, datashmë është në botën tjetër, është në Ahirat dhe ka atje stacione që do të më kalu, një nga to është llogaritja para Allahut Azza wa Jall, dal shpirti bashkë me trupin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 të nabegatan me mirësit të i në këtë dhe në botë të tjetër, si kërësë Allah në manorë që të t'i mshiran, të vdej kur i tanë, t'i jepë Allah qëllë u'ala falë dhe mshirë, të të nabashkon të zbashkëm e ta në gjennetit e Allahut nesë të në ditën e gjykimit. Dhe në takimin në arshëm, Zot, jë ruajt, Esselamu Aleykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.